Розмова з Богусом не клеїлась. Майя почувалася неупевнено з цим чоловіком. Коли Богус закурив сигару, вона озвалася, аби лиш не тягнути тиші. Пасивні курці не повинні страждати через шкідливу звичку інших. Ви так не вважаєте?